І нараз кирикучки, якби на світі не було, всі бачили тільки шагая побитого, обліпленого глиною, такого, як і тих шестеро, що лежали на кривавій мураві. Плащениця. Ганя глянула, і світ закрутився в її очах. Небо летіло на землю, земля скакала під небо, люди гуляли кривавого танцю, а побиті дивилися на них і реготалися. Ганя потерла чоло рукою, чи не здуріла я? Хвилину пробувала боротись зі своїм власним я Не тепер, не тепер, ні Не при людях, не робити дядькові сорому Триматися, не тепер Але ході І в неї чуття перемагало розум А біль серця брав верх над волею Рвонула собою вперед І припала до шагая Петре Петре відбилося далеким гомоном Від білих стін Житницької школи Петре Давно вже люди не мали таких гарних жнив, як того року. Навіть по бідніших загородах видно було стіжки. На чесного Христа було так зелено, як другими роками на Спаса. Тільки виноград кологанку на житницькім приходстві не хотів зеленіти. Бо цим вночі хтось прийшов і позолотив його. Та ще для більшої краси деякі листки розмалював багрою. Багрою, кіноваром, карміном хто може назвати всі ті краски, якими тепер пишався житницький ганок. Шагай сидів під липою на лавці, попідпираний подушками і любувався тією живою картиною. Здавалося йому, що ніколи його очі не дивилися так бистро і що ніколи те, що бачив, не давало йому такої насолоди, як тепер, після важкої недуги. Все було для нього таке якесь свіже, ярке, і незвичайно гарне, ніби цілий світ обновився і покращав. Навіть той пізній осінній настрій, що, звичайно, проймає нас смутком і робить схильними до суетливих думок і міркувань, полетів кудись разом з дикими гусьми і журавлями. Земля буцім казала, натрудилася я цього літа, дайте собі трохи спечину, а настане весна і знов до роботи. І знов до роботи, подумав собі шагай, як же він служився за тією роботою, Боже. Перший раз уже ті відчув і зрозумів, яка це благодать, робота. Та ще як робиш те, що любиш, та ще з кимсь кого любиш, а головне, як працюєш для якоїсь ідеї, а не змусу, не тому, що треба. Не розумів тих наших інтелігентів, що нарікали на невдячність і непросвіченість народу. Невдячність А за що ж народ має їм дякувати Коли вони працюють, мов, за напасть Непросвічений народ А чия це вина, що він просвічений? Годі все спихати на уряд При жвавій свідомій роботі І просвіта ширилася б шкорше Побіг думками на житницькі дороги Правда, що були на тих дорогах І ями, і колоди, і терні І глоги а все ж таки, не дурно він їх топтав. Багато дечого в селі змінилося на краще. Село пішло вперед, і вже до давнього неверне. Ого, пише пропало. Коли б лиш скорше подужати. З якою ж насолодою забереться він знову до роботи? Якого досвіду набрав? Скільки сумнівів позбувся, як зрозумів психологію гурта й одиниці, щоб лиш раз піднятися на ноги? Заскрипіла фіртка і шагаю зернувся. «Якся маєте, пане Залісний, добре, щоб ви прийшли!» «Та чому добре, прошу пана?» «Бо побалакаємо собі. Сідайте отут коло мене. Що ж там нового в селі?» «Нового небагато. Хіба те, що були ми вчора в місті. Я, коханого Яцько і ще двох радних. Ходили до старости інспектора. «Чого, коли вільно спитати?» Залісний від кашельнув, не догадуєтеся Як були в інспектора, то видно, що в шкільних справах їздили А так Просили ми, як ви прийдете до здоров'я То щоб школу перетворити на двокласівку І вас, щоб настановили управителем І що ж вони? Обіцяли, мабуть вже їм досить кирикучки Не хочуть перетягати струни Дуже чемно балакали з нами, навіть просили сідати. «А Кирикучка?» «То ви ще не знаєте про нього?» «Не знаю. Лікарі заборонювали розмовляти, але нині я вже почуваю в себе багато краще. Можете мені все сказати?» «Нічого страшного не почуєте від мене». Кирикучка продав свій маєток. «Продав?» – скрикнув здивований Шагай. «Так, вже собі й другий купив». Аж у другім повіті цілий фільварок. Правда, що дуже запущений, але фільварок. А за кілька літ і село купить. Ну що ж, голова, чорт не хлоп. Але землю любить. Що любить, то любить. І вміє ходити коло неї. А яка сила в того чоловіка? Другий давно пустив би був вуха по собі, а він ні. Бо ви навіть не догадуєтеся, що тут діялося по тім припадку на глинокопах. Шагай потер рукою чоло Кажу ж вам, лікарі мене як під склом тримали Розказуйте Залісний озернувся і зітхнув Бо то знаєте, як тих шестеро на смерть задавило А вас потурбувало, що ніхто й не гадав, щоби ви прийшли до себе То нарід так роз'ївся на кирикучку Що ми коло його хати день і ніч вартували Гадали собі, ще хто вб'є, бо підпалить нашого вуйця І нещастя готове а до міста то я сам мусив з ним їздити. Я, хоч знаєте, що він мене впакував був до криміналу. І так кілька неділь. Ані нам, ані йому не було спокою. Ано догадався наш Кирикучка, що найкраще йому забрати з нашого села. І забрався. А хто ж купив його маєток? Хто купив? Тутешні господарі. Набивалися і чужі, бо нема що казати маєток як золото, але Кирикучка чужим не продав – «Житницька земля житницьким людям належить», – сказав і продав нам «Вам? Себто кому?» «А мені, коханому, та ще кільком» «То гарно, тішався Шагай, то дуже гарно, пане Залісний Але звідки ви грошей взяли?» Продали збіжжя і дещо з худоби А решту постарався для нас меценас «Доктор Орлівський? А хто ж би?» «У банках надогідні сплати добув» Шагай похмурнів. боюся я тих банкових сплат, банки вже не одного сторбами пустили, товаришу залізний Не бійтеся, нас вони не пустять, бо ми будемо спільно платити, один за всіх, а всі за одного Не розумію як А так, що якби котрий не міг заплатити якої там рати, то зложимося на нього Одного року я йому вигоджу, а другого він мені А секурація Щось такого, бо кожному може то збіжжя не вродити, то худоба згинути, то якийсь припадок статися, а як за нього другі постоять, то нема страху. Дуже тішуся, що ми вже до того догадалися, а то наші люди тільки вміють сваритися, тільки шкодять собі, а не помагають. А ще забув я вас питати, хто тепер вій тому житниках?